Säga nåt till mig Herman, säg nåt till mig Vad tjatar du för Margareta? Vad tjatar du för Margareta? Eh, äh, nu säger jag inget mer, du vill bara hemma. Eh, äh, nu säger jag inget mer, du vill bara härmas Förresten måste både du och jag gå hem nu, för du skulle också vara hemma klockan sex och middag. Förresten måste både du och jag gå hem nu, för du skulle också vara hemma klockan sex och ettamiddag middag. Äh, oj, laffen! Äh, håll klampen. Här mig, här mappa, här, här moppa. Då blir jag stadigt trappan Men Gustafsson, det var för bråk för Gustafsson Nej, det var det fräckaste. Vet hur Gustafsson? Nej, det var det fräckaste. Vet hur Gustafsson? Herr Hermappa. Herr Mapa! Herr Mapa! Herr Mapa! Herr Mapa! Herr Mapa! Herr Mapa. Alltså, där, kommer han. Hej du Herman! Så alltså, där, kommer han. Hej du Herman! Va? Jag heter väl inte Herman? Va? Jag heter väl inte Herman... Ja, men vad ser du är, middagen är klar för en bra stund sen. Ja, men vad ser du är, middagen är klar för en bra stund sen. Ja, lägg av nu! Nej, lägg av nu! Alltså, det är den därsta, mm. alltså, det är den där. Style. Ja, du är inte så grolig om du tror det. Ja, du är inte så grolig om du tror det. Nu sätter du dig ner och äter. Nu sätter du den ner och äter. Och håller tyst. Och håller Det är fult och att härmas. Herman. Det är fult och att härmas. Men det är kanske är svårt att låta bli. Det är och... Men att... det är kanske är svårt att låta bli. Och härmas för en som heter Herman som du. <laughs> ja men det var Margareta som började. Ja äntligen fick du det av ah, den Och du pappa. Ja. är det konstigt att. När man har börjat tärmas, blir ja. är det liksom alldeles omöjligt att låta bli. Ja, det är nog en smittsam bakterie som sprider den där hemsjukan tror jag, eftersom den smittar av sig så gräsligt. Det är nog en smittsam bakterie som sprider ja, den här. hemsjukan. nu får det vara nog. Nu går jag och hämtar trollstift Vad Vadå för? Proltret? Ja, nu trollar jag, jag honom till här, så kanske man kan göra ett nytt stovärk och bota den där förskräckliga hemsjukan. Och bota den där förskräckliga hemsjukan. Tyst nu, Herman! Tyst nu, Herman! Överliggande kramaxel och kalasved och bubbla för knasare. Dr. Hercules? Ja, vad vill du syster Jonsson? Jo, jag undrar hur Dr. Hercules har tänkt att bota den här förskräckliga hermsjukan som har spritts över landet som en sotbar. Farsot heter du? Farsot. Ja, men tyst nu, syster Jonsson. Ja, det är ju det jag håller på att räkna ut. Ja, Först måste vi hitta den där farliga bakterien som sprider hemsjuka. Aha, Men vad glor du i det där röret för, doktor Hercules? Det är inget rör, syster Jonsson. Det är ett mikroskop. Aha. Och jag ser här i stark förstoring ett prov på Margaretas saliv. Vad då saliv, doktor Hercules? Spott, vet du väl, syster Jonsson. Vanligt spott. Säg det då, doktor Hercules vanligt spott som man begriper runt saliv som man inte begriper. Ja, i det här spotet, där ser man omkring en massa bakterier, och här, oj, Va? nu ser jag ett intressant fenomen. Vad Va du är intressant fenomen, Doktor Hercules? Jo, här är en liten otäckt bakterie som viftar med svansen. Va? Och ser en precis likadan bakterie bredvid honom. Va? Och den andra bakterien vittnar också på svansen, precis efter den första. Va? Och jag precis likadana rörelse. Ja. Hurra, nu får jag nog Nobelpriset! Jag har uppfunnit den fruktade dubbelbakterien som orsakar hemsjukan! Hurra, men vad heter den där bakterien då, doktor Hercules? Den heter ingenting än, Nej. eftersom den alldeles nyss är uppe. Men vi kan döpa den till. Eh, Stortmån. Ähm, mm. Stortmån. Nej. Herma Margareta. Sa. Herma Margareta ska ni. Där sa hon att till Johanna. Den måste förstås ha dubbelnamn. Herma Margareta, Herma Margareta får en etta Herma Margareta, Herma Margareta får en Du Jonsson, du måste nog ta på det munskyddet Månskyddet. Du håller visst på att bli smittad du också Smittad du också? Det gäller bara att hitta, medicin Hela, hitta en medicin som kan bota den här härmsjukan Bota den här härmsjukan Det ska säkert vara avklarat för ett, ett par timmar Jonsson Jonsson Du går och säger till Margareta och Gustav som, har, som de att de får bli de första patienterna de första patienterna De ska vara här om en timme är här om en timme äh, Det går. Gång. Sluta upp de där larvheterna. Ja, nu är jag klar med medicininsystemet. Yttsi Olsson. Nu kan du ropa in de här patienterna. patienterna. De sitter i väntrummet som jag gjort om vardagsrummet till. I vänsterummet som jag gjort om vardagsrummet till. Ja, jag ropa nu. Ja, jag ropa nu. Äh. Jag är ju själv på härmsjukan. Du hermsjukan. får gå och sätta dig ut ibland patienterna. Ut bland patienterna. Mamma! Mamma! Ja, vad vill du? Ja, vad vill du? Du måste hjälpa till att vara sjuksyster här. Du måste hjälpa till att vara sjuksyster här. Här är jag. Skulle jag hjälpa till? Här är jag. Skulle hjälpa Harry, jag skulle hjälpa till? Om du vill ta ut Jonsson i väntrummet först. Om du vill ta ut Jonsson i väntrummet först. Jaha, kom hit här jonson. Jonsson. Jaha, kom hit här och jag sitta här. Sitta här. Äntligen är bra, mamma. Oh, oh. vi jag har honom. Vi sist ropar in nästa patient. Mm. Varsågod nästa. Varsågod nästa. Varsågod nästa. Vem styr äh, det? Vem tyder det? Vem styr det? Det går inte. Ta in allihop på en gång. Äh, det här går inte. Ta in allihop på en gång. Varsågod och komma in. Varsågod och gå in. Varsågod att sitta. Varsågod, Varsågod då, sitt här. Vill syster mamma sätta munkkabel på gusten och Jonsson gjort som håller klappen ett tag? Vill, Vill syster mamma sätta munkkabel på, på gusten och Jonsson som hon håller klappen ett tag? Så där ja, är mm. jag, doktor Herkules. Nu är det klart. Så där är jag, doktor Herkules. Nu är det klart. Bra, då tar vi Margareta här först. Bra, då tar vi Margareta här först. Ta ett sånt här rött finger och säg på samma gång efter mig. Ta ett sånt här rött finger och säg på samma gång efter mig. Jag är en första klassens dumbo som sitter här och pratar strunt. Jag är en första klassens dumbo som sitter här och pratar strunt. Vad säger jag för nå? Du sa att du var en första klassens dumbo som sitter här och pratar strunt. Men det kan jag väl inte ha menat. Nej, just det. Men nu är du nämligen botad från hemsjukan. Ja, bra och herre det. Nu tar vi nästa. Ha, då ska jag ta bort munkavlen på gust. Du ska ta bort munkavlen på gust. Varsågod Gustafsson, ställ pillet här och se efter mig. Varsågod Gustafsson, ställ pillet här och se efter mig. <skratt> jag är norra Europas argaste fordrat och jag är så elak så jag tror jag smäller av snart. Jag är norra Europas argaste fordrat och jag är så elak så jag tror jag smäller. Nej, vad är det du vill säga? Du sa att du är norra Europas arjaste fordrat, mamma. Det menar jag inte, det är lönt. Så var den botad. Nu är han som vanligt igen. Äh, alltså. Alltså, nu återstår bara Jonsson, nu ska jag ta bort hans munkavla mm, mm, mm, Nu, så den så. åt. Oh, oh, oh, oh. Ta det här pillet Jonsson och se efter mig. Ta det här pillet Jonsson och se efter mig. Jag måste vara otroligt jättekorkad för annars skulle jag väl inte säga så här om mig själv att jag är så otroligt jättekorkad. Jag måste vara otroligt jättekorkad, för annars skulle jag väl inte säga så här om mig själv att jag är otroligt jättekorkad. Vad sa jag? <skratt> att du var otroligt jättekorkad, laddannan. Vad jättekorkad jag måste vara varit som Ja, just det. Men nu är du botad också, Jossan. Det var ett jättebra piller som du har uppfunnit, Herkules. Nej, varsågod. Vet ni vad det? är? – Nej. Vad det? Det var sockerpiller? nej! Men hur i all världen kan de bli botade det då? Och pillet bara till för att lura dem. I verkligheten så botas de när de hör sig själva säga så där dumma saker som såfreda. Ja, det var Det var ett fint sätt att av med handsjukan på. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, det var det. det. Ah! <laughs>